mörkt här inne, groten. Men man ska nog ändå hitta fel om man, om man bara... Här ser det lite konstigt ut. Men, men det ska snart vara fixat. Man, man, man fixar och trixar och duxar och duxar med klockan. Snorrar och borrar med klockan Och strax har man ridit Verket igång Med sin yvrare Marare, kakare Akare Urmakarton Så så ja, nu ska man Bara dra till här så Så är allt snart Hopp, hopp det, det, det ringer, hörrupp Klockan är sju! Hörru! Hörru! E är du där, e Är du kvar? Det, det är ju tyst! Hörru, blev, blev du bort, dråder i i veckarklockan? <klaras> Vad va va va ska jag göra, hörr? Vad ska jag göra? Grodan Boll var riktigt bekymrad. Det hördes inte ett ljud... Från i, I år gör några speciella 3 i radion och en helt ny sagovärd öppnas för barnen med gräshoppan Kallestropp, Grodan Boll och alla deras vänner som upphovsmannen Thomas Funk berättar om och framställer med helt olika röster. Ytterligare 3, norrmannen Torbjörn Egners klarsklättermus, hittar sin plats i radioprogrammet Snurran. Den 7 maj, efter 54 dagars belägring, faller den franska djungelfästningen Diem Bien Phu i norra Vietnam för minst häftiga artilleri- och infanterianfall. Därmed är i praktiken det åtta år långa blodiga kriget i franska Indochina slut. Den amerikanska senaten beslutar i december med 67 röster mot 20 att fördöma den republikanska senatorn Joseph McCarthy för att han har kränkt senatens värdighet. McCarthy har under de senaste fyra åren gjort sig känd som en inkvisitorisk och samvetslös kommunistjägare. Han har ofta med överdrivna eller rent av lögnaktiga uppgifter anklagat kända personer, inte minst skådespelare, för att vara kommunistsympatisörer eller rent av kommunister. Kongressen i Washington antar en lag som förbjuder kommunistpartiet. Alla partimedlemmar måste registrera sig.